«Слухай, ну що ти дурня клеїш? Де тепер свої і де чужі? Тим більше в нашій з тобою системі. А ти? А що я? Ти свій чи з системи? Миколо, ти бачу зовсім учадів от своєї дівки. Чи хто вона там? І якби не знав тебе, то зараз послав би, сам знаєш куди». Микола заграв жовними, враз перемінившись на виду. Холодно глянув на Проненка. Відсунув свою чарку мало не на край столика. Нахилив перед голову. То ти знав? Сидячи обличчям до входу, Проненко час від часу прострілював поглядом мінливо. Одні виходили, другі заходили, публіку дешевенької забігайлівки, серед якої йому та й Миколі, мабуть, теж давно не випадало бувати. І хоч тут до них навряд чи могло приклеїтися, адже єсь недремне око, все ж професійна обережність не дрімала в ньому миті. Нарешті озвався. Мусив знати. Знав і мовчав. А якби ми сьогодні випадково не зустрілися? Ти впевнений, що випадково? Прискалився Проненко. Але я не уповноважений. Це не в моїй компетенції щось тобі повідомляти. Повторюю. «Навіть мій полковник не має підстав ущепнути мене. А він зовсім не такий дурний, як з виду. Що ще? Пробач, я не маю права тобі чимось дорікати. Ти і так наговорив більше, ніж міг. Дякую. А зараз випиймо. І нехай лихо спить». Другої пляшки вони так і не допили. Вдома Микола пробував взятися до читання куплених книжок і почав з Да інші. Проте не подужав першої сторінки. Вічна таємниці загадкової чаші грааля не розгойдала дзвонів його уяви. Мозок відсторонено й чітко накреслив план дій. Микола зателефонував у довідкову. Він не ще встигав на потрібний йому потяг, швидко зібрався і на таксі. Так само швидко, суботній вечір трохи почистив місто від надміру автівок та робочого транспорту, дістався до вокзалу. І коли на вежі головного майдану столиці пробемкало дванадцять разів, його поїзд уже добросовісно відбував нічну зміну, глипуючи потужним оком ліхтаря на електровозі у далеку заміську темряву, з якою накочувались на нього дві блискучі смужки рейок. Наступного ранку Микола стояв перед дверима наталченої квартири і тиснув на гудзик електродзвінка. У квартирі довго ніхто не озивався – Нарешті за дверима почулися човгання сонних ніг, клацнув замок і за порогом постав перед Миколою опецьковатий, лисуватий, з неймовірно волохатими грудьми чоловік років сорока. Микола подумав, помолився адресою. Ну, волохатий товстун мерзлякувато переставив горі ноги в капцях і підсмикнув картаті широченні труси. А Наталка тут живе? Уже не живе. «Як?» – не збагнув Микола. «Вибралась твоя Наталка. Вибралась і виїхала. Ясно, Карифан?» «Куди?» – хапався за Соломинку Микола. «А от куди?» – забула сказати. «Такої неділі у Миколи ще не було. Я тебе як побачила отоді, отам, коло Хвіртки. І зразу подумала. Моя Настуся приїхала. Так би й кинулась». А ноги і задубіли, ступити негодна. де, думаю, хоч надивлюся спершу. Так очі, очі, посліпли геть на сонці, а тоді ти озвалася, чую, ні, не настуся. Ну, та ти ж і схожа на неї, це вже я в хаті роздивилась. От, і добре, подумала Наталка, нехай би мене сприймали тут за бабину дочку». Менше розпитуватимуть, хто та звідки та навіщо приїхала. Гірку історію Настусі, а це ж баба бабина гірка історія, вона вже знала уздовж і впоперек, Одначе, про що би ще говорила баба Сенька, як не про свою непотящу дівку. Отож, Наталка готова була слухати у п'яте, в десяте, тим більше, що час ніби знерухомив, зав'яз у гущавині ранньої переднічної темряви. А спати їм обом не хотілося. Ніч попереду довжелезна, для сну у ще вистачить місця. Лежали кожна у своїй кімнаті, тиша помагала їм чути одна одну, хоч би навіть говорили пошепки. Як же живе ви тут живете? Сама самісінька лучила шпарину в бабиному монолозі Наталка. Як люди, так і я, пенсію приносять, курей держу, город у мене чималенький. Два рази на тиждень у лавку хліб завозять, живу. То колись було в мене і корови, і свині, і гендики, і гуси, качки, кролі.